Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'ad. Ma'ashur muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sesi ke-8 pembahasan kitab Fiqh tarbiyatil abnai wa ta'ifatun min, uh, min nasahil atibba, yaitu fikih tentang pendidikan Anak dan sebagian uh, nasehat para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Sesi yang lalu yang ketujuh telah kita bahas tentang uh, masalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada-Nya agar Allah karuniakan kepada kita anak-anak atau keturunan yang saleh yang baik, ya kita dijadikan oleh Allah orang tua yang baik dan anak-anak kita pun Allah jadikan Allah berikan taufik agar mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihat Dan pada kesempatan sesi ini Penulis memberikan subjudul Duaun Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallam Diabnaihi wa li ghairihim Ia beberapa contoh doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk putra-putra beliau, maksudnya keturunan beliau Dan juga untuk selain mereka Ia dari anak-anak para sahabat radiyallahu anhum ajmain Ia dari anak-anak para sahabat radiyallahu anhum ajmain Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan cucunya yaitu Al-Hasan ya dan juga Al-Husain dalam hadis yang lain beliau mendoakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya beliau mendoakan Al-Hasan Allahumma inni uhibbuhu fa uhibbuhu ya Allah sungguh aku mencintai dia maka cintailah dia ya Allah ya Nabi meminta pada Allah agar Allah mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Artinya kalau Allah sudah mencintai seseorang berarti orang tersebut Allah ridha ya Allah berikan kebaikan kesalehan Allah luruskan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dari hadis Usamah bin Zain dan disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggendongnya mengambilnya dan juga menggendong Al Hasan bin Ali dan Nabi mengatakan berdoa kepada Allah Allahumma inni uhibbahuma Allahumma inni uhibbahuma fa uhibbahuma Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua maksudnya Usamah bin Zaid dan Al-Hasan bin Ali, maka cintailah mereka berdua ya Allah. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keturunan beliau dan kepada anak-anak yang lain dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula doa kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Yang tentu disebutkan dalam hadis eh, cukup panjang Namun disitu Nabi Wasallam berdoa sampai tiga kali yang berbunyi Allahumma ahli adhib'anhum al rinsa wa tahhirhum atathira Ya Allah ya keluargaku ini hilangkan dari mereka semua its yaitu kenajisan ya kotoran artinya bersihkan mereka wattahirhum takhir asucikan mereka dengan se sebenarnya kesucian nabi sampai menussapkannya tiga kali sebagaimana riwayat ini disebutkan di dalam uh, musnad Imam Ahmad dan uh, hadisnya dinyatakan Hasan atau sahih ya oleh entah kemudian juga doa untuk usama bin Zaid radhiallahu ta'alau secara khusus ya nabi juga untuk berdoa sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad pula ya dengan yakni doa yang mirip dengan yang sebelumnya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya demikian pula kepada Abdullah bin Ja'far Abdullah bin Ja'far yakni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma khulf la Allahumma khulf Ja'far bi ahlihi wa barik li Abdullah fi safqati yaminihi ya Allah ya tinggalkanlah untuk Ja'far ya kebaikan buat keluarganya dan berkahilah untuk anaknya yaitu Abdullah bin Ja'far ya dalam usahanya ya nah ini doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi untuk para keturunan beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain demikian pula dalam sahih Bukhari ya disebutkan bahwa Nabi mendoakan seorang anak kecil perempuan dari hadis Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id radhiyallahu taala anha ya beliau membawakan yakni putrinya itu lalu mengatakan sanah-sanah yaitu artinya adalah ini baju yang bagus baju yang baik ya kemudian setelah itu Nabi mendoakan anak kecil ini dengan berkata abli wa akhliqi ثم abli wa akhliqi ثم abli wa akhliqi artinya adalah pakailah ya pakaian ini sampai betul-betul usang wa akhliqi dan sampai betul-betul yakni hilang artinya di sini menurut Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari yaitu kitab Fathul Bari wal arobut tu laqu dzalik tuqliq dzalik wa turidud du'a bi tulil baqai lil mukhatabi bidzalik qala ada doa perkataan seperti itu amli wa akhliki artinya uh, ini doa agar orang yang didoakannya itu panjang umur dan diberkahi hidupnya ya sampai saking panjangnya ya baju-bajunya tersebut sampai pada usang dan pada rusak. Ini doa yang baik dari Nabi sallallahu wasallam ya kepada anak kecil tersebut untuk panjang umur dan juga hidup dalam keberkahan ya. Kemudian juga doa beliau kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala yang merupakan uh, sahabat Ansar yang uh, lama cukup lama berkhidmat mendampingi dan melayani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma barik lahu." Ya Allah, ya berkahi dia dalam riwayat, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi." Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahi dia dalam semuanya itu. Ya, dalam anak dan hartanya itu maka <coughs> Anas bin Malik betul-betul mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya sampai-sampai beliau mengatakan bahwasanya ya beliau adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar, orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar dan paling banyak keturunannya ya itulah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya keturunan beliau ataupun para Anak-anak sahabat yang lainnya agar kita mencontoh beliau sallallahu ya untuk mendoakan banyak-banyak mendoakan yakni putra-putri kita ya terkhusus anak-anak kita dan secara umum adalah anak-anak kaum muslimin agar menjadi anak-anak yang saleh dengan izin Allah Subhanahu taala demikian semoga yang ringkas ini bermanfaat wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin